25. Atac. Des del matí d'aquell dimarts, el dia de l'atac a Gemí, l'aula de Terminals de la República que era el centre d'operacions, bullia d'activitat. Ja feia algunes hores que s'havia establert comunicació visual amb una dotzena de terminals situats a punts crítics per l'operació. Amb la col·laboració d'en Tresc, havia estat fàcil fer les comunicacions de tal manera que els terminals de Gemí semblessin apagats. No era gens probable que ningú des d'allí la tallés ja que els terminals dels passadissos no eren d'ús freqüent. En una altra sala, adjacent a la dels terminals, un decorat imitant la llotja del líder estava totalment preparat, amb gran profusió de banderes, estandards, llances i altres símbols gemians. Els entrenaments i els assajos havien durat bastants dies. Si per algun motiu no es podia efectuar l'operació, sols restarien 3 dies de marge abans de comprometre el descens al planeta. Calia encertar a la primera. Fins les 20 no es va obrir la trampeta del pou del sector 79 i van començar a entrar-hi els 30 espies d'ulls blaus vestits de soldat o d'oficial gemià. A continuació van seguir els 500 voluntaris talians, vestits de civil gemià, però amb dos puntets vermells pintats al front com a sistema de reconeixement. Malauradament, sols un centenar tenien els ulls blaus, serien els que es podrien barrejar amb la gent i els soldats. La zona del sector 79 propera al Pou era lliure de gemians, normalment a aquella zona no n'hi anava mai cap i en tot cas mai a la darrera hora de la tarda. Quinze equips de dos èspies en fulls d'ordres falsos, es van dirigir a les cuines. Començava una etapa crítica que podia fer fallar tota l'operació. Afortunadament tots els caps de cuina van acceptar l'ordre d'inspecció sense discutir. En un quart d'hora el darrer grup barrejava la droga a la sopa i a la beguda de la darrera de les 40 cuines i moments després ho confirmava amb un gest davant un dels terminals connectats amb la república. A les 21 deu falsos soldats missatgers lliuraven deu ordres falses a deu destacaments, just quan els soldats tornaven de sopar. Mol aviat, davant terminals situats a prop dels accessos a les cobertes baixes del sector 41, i van començar a passar nombrosos grups de soldats que anaven a cercar un grup molt nombrós d'esclaus que teòricament s'havia revoltat. Eren evidents els efectes de la droga, el seu aire era absent i alegre alhora. Deu minuts més tard, va començar l'actuació davant la Càmera a la República. 400.000 terminals de gemí, exclosos els de les cobertes més altes i les més baixes del sector 41 van començar a fer senyals sonores. Quan el programa comptador que havia fet en Tom en va comprovar que n'havien respost més de 15.000, a 15.000 pantalles de gemí hi va aparèixer el líder envoltat de militar sobre fons d'ensenyes i banderes absolutament convincent. Jamians, el nostre poble està a punt de d'assolir metes mai somniades. En el màxim secret hem desenvolupat aquest sistema de comunicacions pels terminals que ara veieu. A partir d'avui, us podré parlar sempre a les vostres pròpies cambres. Però encara us tinc reservada una sorpresa més gran, per a major glòria de Jamí. I la veureu personalment. Us convoco a tots homes, dones i nens. Baixeu tots ordenadament ara mateix a la coberta 37 del sector 41 i podreu veure l'instrument del poder suprem de Jamí, l'arma que li permetrà dominar tot el món. Els oficials del fons van aplaudir, el líder va saludar amb la mà i es va retirar. Tres minuts més tard es va tornar a repetir el mateix missatge. La imatge del líder als terminals deixava bocabadats els gemians, literalment. Tot i l'atenció del moment a la sala de terminals de república es produïa una rialla generalitzada. En Tarn, que volia semblar seriós, va tenir veritables problemes per mantenir l'aparença imperturbable. Una mica més tard, rius de persones, tant civils com militars, es dirigien alegrement al parant. Alguns gemians que per algun motiu no estaven drogats van començar a sospitar, però en absència d'altres sistemes de comunicació la seva única possibilitat era accedir personalment a la zona dels alts càrrecs. Des de la república ho veien per un terminal. Uns falsos soldats desviaven a tots els que volien entrar o sortir de la zona del líder cap a una determinada sala, allí un nodrit grup d'atelians els reduïa, lligava i enmoradeçava. L'equip de control va confirmar que segons els seus càlculs el 96% dels gemians que havien decidit seguir les ordres del líder ja ho havien fet. Els espies que controlaven els accessos a la zona baixa del sector 41 cada vegada els costava més fer retrocedir els que volien tornar a veure que allí no hi havia ni cap instrument de poder suprem ni res per l'estil. En va fer un senyal pel terminal a Entresc. Els cinc accessos a les plantes baixes i l'accés a la zona del líder es van omplir de fum. Unes cortines ràpidament instal·lades als passadissos impedien que el fum s'escampeix a altres zones de genir. Eren les 21.30. A les habitacions del líder hi van arribar els primers informes sobre l'atac. Des de la República van veure escenes de dubte, de pànic i de nuig extrem per part dels alts càrrecs que s'anaven reunint a la sala d'audiències. Aviat ho van tenir clar, un fum irritant els havia aïllat, no podien ni sortir ni comunicar-se amb l'exterior. Era el moment d'actuar contra els vigilants d'esclaus. A part d'uns 5.000 esclaus, gairebé tots esclaves, dedicats al servei domèstic i a la neteja que en aquells moments eren els habitatges dels gemians, n'hi havia uns 15.000 empresonats a les més de 30 galeries d'esclaus. A cada galeria hi havia una quinzena de cambres on hi tancaven els esclaus cada vespre. Un complex sistema de portes impedia que fugissin i sols hi vigilaven dos soldats, ben disposats a donar l'alerta en cas de problemes. Cada matí un grup molt més nombrós de soldats treia els esclaus cambra per cambra i els duia al lloc de treball on eren novament tancats. Qualsevol intent de comunicar-se entre les cambres era durament castigat. 300 voluntaris italians van actuar de pressa, en 30 minuts havien capturat pràcticament a tots els guàrdies d'esclaus sense trobar cap resistència. Mentre els nois sopaven, havien explicat que havien trobat el menjar a un magatzem obert, la mirtela els donava notícies sobre les operacions a genir. Havia estat un dia mentalment esgotador però gens físicament, a la Xandra li feien mal els ulls de tant llegir i s'havia tret les ulleres. Embalat que també havia passat un dia d'atenció davant la pantalla per on veia descens, es va acomiadar fins l'endemà. Ja podien tornar a la zona de les habitacions. La proposició va arribar de qui menys esperaven. Per què no ens banyem una estona? Digué en Xerqui. En Zool va obrir la boca per fer un comentari, però la Marla se'n va adonar a temps i el va aturar. Semblava que la Xandra havia trencat els tabús d'en Xerqui en un termini rècord. Demà vull anar a mirar unes possibles sortides, deia en Xiol ja des de l'aigua, tinc una llista de coses que vull cercar al plànol, després obriré les portes i aniré amb la plataforma. També me n'he apuntat algunes jo, de coses a fer continuar amb Xerqui que ara tot no dins l'aigua estava una mica tallat i parlava més de pressa del normal, crec que alguna galeria de manteniment ens pot menar als dipòsits de reciclatge, o a un punt on sols calgui volar una porta metàl·lica i... No hem vingut aquí a parlar del mateix que tot el dia el va interrompre l'Aixandra. I va nedar fins a ell per sota l'aigua. En Xerqui la va agafar per les mans i la mantenia a una certa distància. Es va escapar. Estava massa pendent del que feien els altres dos per deixar que la l’ Alexandranddra l’abraccéés. La mar la va parlar fluja a l’orella d'Amziol. Quans en anem i els deixem sols o ho fem aquí mateix dins l’aigua. Fem-ho. En menys d’un minut en Xerky i l’andre ja els imitaven. L’endemà a primera hora es va reunir el Consell de la República, tot eren cares de satisfacció, no hi havia constància de cap mort ni entre els atacants ni entre els gemians. El confinament per fum funcionava perfectament, les cortines que s'havien instal·lat eren tan hermètiques que si els gemians tancats tapessin les sortides d'aire de la seva zona, no aconseguirien que es desvies cap a la zona alliberada. En un termini de dos dies era previst d'instal·lar portes metàl·liques als cinc accessos i suprimir el fum. Ja hi havia un primer recompte de presoners. Gairebé 200 soldats, 30 oficials i uns 900 civils, entre els que s'havien interceptat a l'entrada dels pisos del líder, els que retrocedien de les cobertes baixes i els que es van trobar a les habitacions. Era previst fer una batuda exhaustiva amb l'ajut dels esclaus alliberats tan bon punt fos possible. El Consell va considerar que de moment, el líder no tenia cap possibilitat de contraatacar travessant el fum, les reserves de material per fer-ne encara durarien una setmana, la previsió era, naturalment, que es rendirien abans. Les 11 cobertes que tindran els gemians a la seva disposició, són més que suficients per avastar-los indefinidament, fins i tot tindran menys densitat de població que es suprainformava el responsable agrícola de la República. Les primeres setmanes passaran una mica de fam, hauran de reconvertir les sales de conreu que hi tenen, ara són gairebé totes dedicades a plantes ornamentals o a alimentació de luxe, amb poc valor nutritiu. A la residència dels alts càrrecs no hi tenen cap recurs per produir aliments, i segons l'informe que he rebut d'entres que va avaluar la freqüència dels abastaments de menjar, no deuen tenir reserves per a gaire més d'uns tres dies. Personalment crec que els podem rendir per fam amb facilitat. Fins ara sols hem alliberat els esclaus, i sobretot esclaves, dedicats al servei domèstic intervinguer la mirtela. Els hem demanat que preparin menjar per als que desencarcerarem d'aquí a una estona. De moment ja ens han donat una informació molt útil, ens han dit on trobaríem els cens de la població, inclosos els militars i els esclaus. Sembla que ho tenien tot tan ben controlat que ara ens ajudarà a nosaltres a poder controlar la seva situació. La nostra intenció immediata és allotjar-los al sector 42 que és actualment el més ben equilibrat en recursos, fins que ells mateixos puguin decidir la seva futura forma d'organització. L'exigènia, que em substituirà en el càrrec quan jo baixi el planeta, ja és allí per coordinar les operacions amb els alliberars. L'alliberament dels esclaus va ser molt emotiu i en contra dels temors d'entarm no va ser gens desordenat. L'exigènia, personalment, a la sortida de les zones on havien estat presoners, llistes del cens en mà, els enava apuntant i donant referències, si n'hi havia, de la seva família. A la mitja hora de començar es va descobrir una galeria plena de dones embarassades i de nens petits, va ser una sorpresa, a la república no en tenien ni idea i havien arribat a la falsa conclusió de que els gemians no deixaven reproduir-se els esclaus. Un altre bon descobriment va ser que a la cobertes 36 del sector 42 hi havia una gran zona congelada i fosca, segurament causada per la mateixa explosió que va crear el forat gran al sector 43, molt a prop d'allí. El al congelador hi havia les reserves de menjar dels gemians, els esclaus els durarien com a mínim 3 mesos, més que suficient per posar una agricultura racional en funcionament. D'una manera ràpida es va demanar a cada grup, els que vivien i treballaven junts a la mateixa cambra, que escollissin dos representants. Entre els esclaus n'hi havia en bona formació, especialment els que provenien del sector 78 que havia estat conquerit cinc anys enrere. A primera vista semblava possible formar un comitè de govern provisional. Afortunadament hi havia prou espai lliure per poder reconstruir els antics països amb facilitat. En aquell moment va arribar una altra notícia. Mitjançant els terminals, els gemians reclosos a la part baixa del sector 41 volien negociar. La seva situació era molt feble, Tàlis i la República ja havien fixat les condicions. Alliberar immediatament tots els esclaus que restessin a la zona. Lliurar igualment els oficials de l'exèrcit. Restarien confinats a les 11 cobertes fins que s'instaurés un règim polític acceptable i durador, almenys per un període de 3 anys. En contrapartides els lliuràrien tots els presoners, amb l'excepció dels oficials i als càrrecs. Aquell mateix matí, Ansiol i la Marla van agafar la plataforma mentre en Cherki es quedava amb descens i la Chandra restava al segon terminal en comunicació amb ells en muntvista. D'aquesta manera els podia informar de contingut de les diverses sales i els podia anar obrint les portes. Moltes van ser les troballes, però poques les relacionades amb una possible sortida. Van trobar roba, eines i també uns equips de comunicació per so, molt més petits que els vista més que feien servir ara. D'un laboratori d’òptica van agafar un estotge amb material per graduar la vista i fabricar ulleres, unes ulleres més precises, còmodes i resistents que les que ara duï Alexandre. Les clavegueres eren inaccessibles, els tubs d'aire s'hi podia accedir, però no comunicaven amb les altres cobertes, van trobar una conducció que comunicava amb la coberta 141 però era plena d'aigua i era ben clar que no es podia buidar. També hi havia la possibilitat d'accedir a algunes torres plenes de cables i tubs però les portes de sortida a altres cobertes eren totes tancades. Les portes de les escales i dels transports verticals eren de ceràmica i estaven també totes bloquejades. Van anar a veure totes les possibles comunicacions amb el sector nou, on ara vivien els italians, i també els 10 i 11, que eren de la selva. Potser seria preferible intentar esbotjar una porta allí que no pas una de les que comunicaven amb el canal i que eren totes dobles i segellades. D'explosius no en van trobar, calia alguna mena d'autorització, fins i tot per poder cercar-ne des del terminal. Van tornar amb la plataforma plena de coses però bastant decebuts. Cada vegada veien més a prop el final del termini que tenien per poder baixar el planeta. Quan van parlar amb en Balac a l'hora de dinar, el van convèncer amb facilitat de fer l'explosió del dia 17 a una de les portes de les escales que anaven al sector 11. Allí esbotzant una sola porta ja podrien sortir.